Egunon guzti hori berandu baina hementxe dugu berrrion Albbistegia berriozar irrratiaren albiiste emankizuna, goizeko zorziak eta berrrigei minutu ditugu orintxe bertan, eta une honetan 0 graduko temperatura daukagu berriozarrien baina zerua oskarbi. Lehennik eta behin Nafarroako eta odo hobes anda Iruña herriko albisteekin hasiko gara Iruñeko udalak bide berri eta gaztelu mendi elkarteak kaleratu egin ditu mendi udal lokaletik mendi bide berri aur eta gaztentzko aizi elkartea eta gaztelu mendi herrialdoien konpartsa udal lokaletik kaleratuak izan ziren iragan hastean komunitate garapenerako lanean hendihar duten elkarteei uzten die iruñeko udalak egoitza hori baina horain bi talde horiei ukatu egin diete bertan sartzea lokala materiala gordetzeko erabiltzen zutela argudiatuta eta ez bileretarako. Bi elkarteek onartu zuten inauteria zela eta hainbat lastofardel eta bestelako materialak bertan gordet zituztela, baina ezoiko kontua zela salatu dute. Iragan hastean bilera bat deitu zuen udalak kulturelkarteekin eta bertan bai bide berrik baita gaztelumendik ere dena bildu eta garbitzeko konpromisoa hartu zuten baina orain salatu dutenez denborarik ere, ez diete eman astebeteren buruuan egoitza utzi eta alde egiteko agindua jaso dut baituteia da. Eta departamentuak murrizketa zorriotzak aurre ikusten ditu eskualdeko eskolei emandako diru laguntzetan Iru herrian dauden eskualde eskolak kinka larrian egon litezke dato zen hilabeteetan ohien ardura duten hogeita masei udalek ez dute oraindik orain, dik orain departamentuak onartutako bimilata hamaikako diru laguntza e, jaso edo beto esanda da diru laguntza horren ehuneko berrogea ez dute oraindik jaso eta diudidien ez bimila hambirako aurrik Kuspenak Illunak dira oso. Centro Hoietatik eratorritako gastuak ordaindua al izateko jasotzen dute diru laguntza udalak batez ere beste herrietatik eskola hoietara joaten diren ikasleak eragindako gastuak. Hezkuntza departamentuak bere aldetik ohartarazi du ez duela inolako bete berri alor horretan eta ez luke ela sentimo bakar bat ere eman behar, baina praktika hori usadiogisa mantendu dutela azken urteetan aurtengo partidaz zenbatekoa izanen den ere ez dute argitu. Nafarroan hogeita eskualde ikastetxe daude eta kanpoko errietatik torritako irumila ikasle hartzen dituzte denen artean. Kanpoko ikasle gehien dituzten zentroak ondokoak dira Lizarra, Zizur, Nagusia, Atarria bian, Gares, Hultzama, Irurtzun eta Bai Berriozar. Azken honek eunda berrogeita sei e, berriozartik kanpoko ikasle hartzen ditu. Eta albiste honekin berrio zarera urbilduko garan, hemengo albisteak aipatuko ditugu, Turrias maisuaren bustoa bere izeneko plazan dago berriro musikagilearen izeneko plazan zegoena lapurtu egintzuten joan den azaroan eta ez da oraindik aurkitu hortaz berri bat jarri dute idulkian Udal langile, kotxaiaren hogeita bian jarri zuten berelekuan turrila asmaizuaren bustoa den eskultura, plaza eta eskultura inauguratu ziren mila bederatzire undalar hogeita mazortzikoa bustuaren hogeita zortzian erriko jaietan Jose Luis Campo Alkatea zelarik inagurazioan musikariaren familia ere egontzen, ordutik egon plazan iaz lapurtu zuten arte. Lapurketak sortutako galera materiala baino garrantzitsuagoa goa izan zen berrio zahiri sentimenduekin lotutako balio uki ez kendu izana. Horregatik eginda busto berrian, gure herrian berriro materialki egondadin. <gülüyor> Eta gogor dizuegu, Zabalik dela babes ofizialeko larunda hogeita bost etxe esleitzeko izen emate EPA, tartean e, behirri oz harrien. martxoaren amaseira bitartean izanen da Zabalik, babes ofizialeko larunda hogeita bost etxe bat lortzeko izen emateko EPA. Etxebizitza hauek emez hortzi promoziotan banatuak daude eta nasu bintza enpresa publikoak hilabete honetan bertan esleitu nahi ditu. Sozketan parte hartua izateko ezinbestekoa da babestutako etxe bizitzaren zentsoan inskribatua egotea eta promozio batean baino gehiagotan izena eman daiteke, baina kasu horretan promozioen artean edo promozioen arteko preferentzia ordena aipatu beharko da. Halaber zentsoan e, izena eman egon bai baina promozio hauetan interesik ez duten lagunek behin-beineko baja ere eman dezakete. Adjukazio honen etxebiitza guztien artean hogei alokairurako bau ez ofizialeko etxe bizitzak izanen dira, erosteko aukerarekin. Beste berrogeita ma bost, engazte alokairurako etxeak. Irureunda bat erosteko babes ofizialeko etxe bizitzak. Eta azkenik berrogeita bost, presio mugatuko etxebizitzak. Eta ondoko herrietan izanen dira, esan dugun bezala berriozar izanen da horietako bat, baina baita burlata, zintroniko, korte eguez ibar, eneritz, milagro, muru astrain, noain, iruña, bilatorta, zizur nagusia eta zulueta. Behin eskaera EPEA amaitutan, martxoaren amasei horrietan amaituko da, Esleipena eginen da eta esleipendunen zerrenda argitaratuko du Nafarroako gobernuak. Eta larun honetan martxoak ahamar, zuaitzaren eguna ospatuko da hemen berrio zarren, e, Goizeko amaiketatik aurrera nahi duten pertsona guztiek parte hartu alizanen dute zuaitzaren eguneko jardu eretan. Parte hartu nahi duenak izena eman beharko du zero amabi telefono zenbakira deituz eta adi zeren eta gaur duzue azken eguna e, izena emateko, zero amabi telefono zenbaki horretara deitzeko. Beraz e, parte hartu nahi baldin baduzue, telefono hartu eta deitu bere alaxe. Zuaitzen landaketan hainbat modutan parte hartu daiteke familiarekin taldeka eta abar. Aurten aukeratutako lekua mendialdea eskolako parkinaren ondoko lagrea da naturaren gelaren ondoan hain zuzen obra eta lorezaintza zerbitzuak landareak eta behar den tresneria jarriko ditu jendearen esku. Hala ere, bere tresneria eramateko aukera duenari eramateko eskatzen zaion, ba zerbitzu honetatik obra eta lorezaintza zerbitzutik udalak jarritako materiala denontzako nahikoa izan ez delako. Eta tokiko elkarte kantolatzen dituzten jarduerak laguntzeko dirulaguntza deialdia egin du udalak bi hamabi urte honetarako deialdiak berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia arri du honako esparru hauetan egiten diren jarduerak sustatzeko berdintasuna euskaran gazteria hezkuntza jaiak eta kultura eskaerak berriozarko Ozarko udaletxeko erregistroan aurkeztuko dira bimila hamabikomartxoaren mamaabostera bitartean Interes dunek he Udalararen auzo bulegoan izanen dituzte eskura deialdiaren arauak baina baita interneten ere berriozar.es webgunean eta berri gehiago Euskarazko Ipunien amasei garrien aur deitu duteia da, lehen ezkuntzako berriozarko aurrei zuzendua dago, gaia librea da eta Ipunienak martxoaren hogeita marra baino lehen aurkeztu beharko dira berriozarko auzo bulegoan baldintzak dira Ipunienak Euskaraz idatzita egon behar dutela eta originalak edo jatorrizkoak izan behar dutela. Sariak izanen dira Euskarazko liburuak erosteko berri hogei euroko bitxartel ezkuntza ziklo bakoitzean eta hogei euroko beste zortzi txartel sozkatuko dira parte hartzaileen artean sari banaketaren ekitaldian bertan. Eta bukatzeko pasoa eginen diogu martxoaren e, zortziko egitara horri emakumeen nazioarteko eguna ospatuko da bihar bertan e, urtero bezalaxe eta emakumeok gure askatasuna eraikitzen dugu lemapean amaika ekitaldi antolatu dituzte berriozaren egun ba, hauetarako. martxoaren bostetik amaseira bitartean eskola eta institutuko ikasleen lanen erakusketa ikusgai izanen da estereotipoa kautxi emakumeen historia ekar pena que se neko E, ikusgai dagoia da, martxoaren amaseira bitartean e, berriozarko udaletxeko kulturgunean. Gaur bertan, gaur arretxaldeko zazpietan despiertas e, izeneko dokumentala eskaineko dute e, mundu bat fundazieko haiem oskozek eginen du aurkezpena gaur arretxaldeko zazpietan kulturgunean. Eta bihar martxoak sortzi ostegunarekin manifestazioa izanen da irunean, arretxaldeko sortzietan eta martxoak sortzi batzordeak deituta gazteluko plazatik aterako da ibilialdia. Martxoaren 11a datorren igandean beraz jai eta aldarrikapen eguna ospatuko da hemen Berrio Zarrien 12etan ekitaldi izanen dira. Afrikar perkusioa ulargi txikien dantza taldea, kirol erakustaldia eta abar luze bat parte hartzeko mailak ere izanen dira ba ohitura eta bizimodu osasunherriei buruzkoak Intermón Oxfamek paratutakoa bidezko merkataritza eta konsumo solidarioari buruz Eta baita, ba, jena lantegia eta berriozarko parpaila e, maila ere, hortxe izanen dituzue, baita dastatzeak ere, eskulan elkartearen eskutik, eta loak izanen dira dastagai, eta kulturartean elkarteak berriz, jaki e, maroko harriak prestatuko ditu. E, hori guztia, eguzki plazan izanen da, esan bezala, datorren e, igandean, e, baina e, huria eginen balu, ilargi plazan e, eginen e, lirateke, ekitaldi guztiak. Azkenik, martxoaren ama iruan, beraz datorren asteartean hitzaldia antolatu dute zahartze aktiboaren aldeko urtea, irugarren adinari eta zahartzeari buruzko hitzaldia amaia urmenetak eskainiko du, gurutze gorriko teknikariak ariatxeldeko seietan erretiratuen elkartean. Hau izan da denan gure gaurko boletinari dago kionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irretian eta baita interneten ere eguzkiplaza.neten.